un alai denuntași, îmbrăcați colorat însoțea cu muzică de acordeon și chiote femeiești o mireasă a cărei rochie se murdărisă de noroi și un mire cu ghiul și un dinte de aur. În zăbrăuți viața mergea mai departe.